Cercetorul s-a urcat pe sceptrul vrăjitorului și s-a așezat în spatele lui. Vrăjitorul și-a folosit sceptrul pentru a-l duce pe tânărul cerșător să traverseze în zbor cu el deasupra mării de munți. Cum zburau deasupra munților? Vrăjitorul îl întrebă. Unde te duci? De ce te-ai hotărât să traversezi munții ăștia? Am să întâlnesc pe Buddha...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 Mulțumesc, mare Buddha! Buddha s-a uitat la el și i-a zâmbit. Cercetorul s-a plecat în fața lui Buddha și a pornit înapoi spre casă. S-a reîntâlnit cu testoasa. Ai întrebat? Oh da! Trebuie doar să-ți dai jos carapacea și ai să devii dragon! Testoasa își de jos carapacea.